most. Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Széli nem szeretem ezzel együtt nem tőle köszönök el, hanem Juhász Pétertől, hogy mennyi időre nem tudom, ma április elsője van, lehetne április elsője itt réfa hát mondjuk azt, hogy akkor szeptember elsőig, jó? Április, május, június, július, augusztus Öt hónap hogy miért kapta ezt a büntetést, felolvasom. Cing.hu Az együtt politikus a tegnap kivont lélegeztetőgéppel rontott Rogán Antalra, amiért egy bécsi szukrazdában sütizett a családjával. Posztot írtam arról, hogy ez milyen borzalmas demagógia. Erre levelet kaptam tőle, és jól meglepődtem. A levél. Kedves Szíri nagyon-nagyon sajnálom, de be kell látnom, hogy a tegnapi posztom kapcsánél cikketben igazad van. Sokkal szívesebben tündökölnék abban a színben, hogy olyan hibátlan politikus vagyok, mint akiket kritizálok, de be kell látnom, nem vagyok az. Én néha hibázom. Valóban nincs semmi gondom azzal, hogy valaki Bécsben üldögél a családjával vasárnap, sokkal több bajom van azzal, ha hazudik lopcsal, sikkal, zsarol, és mindezt a mi felhatalmazásunk átszája mögött teszi. Azt történt, hogy valaki posztolta a képet a Facebookon, én meg átvettem, és ismerve sok magyar sorsát írtam, ami eszembe jutott róla. Valóban nem lett jó a végicsengés, nem tenném ki, ha most döntenék róla. De azért szeretem, hogy vagytok Úgy tudok én is ember maradni a sok politikus között, ha kapok visszajelzést, ha helyrepofozunknak azok, akiket dolgozom, akkor éppen túllövök a célom. Az külön örömmel tölt el, hogy abban még te sem tudom megvédeni Rogánt, hogy szétlopja a saját hazáját és polgárait, mert bűne valóban az. Korúbb bűzönözőnek tartom, és küzdeni fogok ellene, hogy eddig, de jobban figyelek a jövőben a fókuszra. Ebben segítettél kritikáddal, a szóval kösz, és bocsánat, mindenkitől, akinek csalódást okozott ízléstelen hirtelen poszton. Megköszönöm, ha lehozod ezt is, hogy eljuthat a csalódott cinkolvasok tömegeihez, hogy politikus, génhibás, politikus vagyok, aki képes belátni a hibázik Juhász Péter cinkolvasok. Szeretném egyébként, ha elolvasnák ezután a kommenteket. Ugye arról van szó, hogy valaki lefényképezte Rogán Antalt, amit a családjával Bécsben egy cukrászdában fogyaszt. Én azt gondolom, hogy ez aljasság. Nem azért aljasság, hanem az a cél, aminek érdekében kirakja a Facebookra, meg ha, ha Rogán antal ez fontosnak tartja, ő kirakja attól, valaki lát egy híres embert, azt gondolja, hogy neki jogaval lefotózni, én nem vitatom el, hogy a szabadságjogok közéhez beletartozik, tartozik gondolatom gondolhatom azt, hogy aljasság. Az, hogy hirtelen felindulásában Juhász Péter ezzel kapcsolatban Rogán Antalról azt írja, amit egyébként írt, majd ezzel kapcsolatban szülesen egy írás, Szil tollából, aki egyébként nem arról írt csupán, hogy ez a cukrászdai megjelenés és mindaz, amit erről gondol Juhász Péter, mennyire téves, hanem egyébként ő is belemegy abba, hogy Rogán Antal milyen megítéléssel bír, ez azért billegőre teszi e, a cinkes Szilid Lászlónak a negligálását részemről, aminek a jelentősége természetesen tízes skálán egyes. Az emberarszú politikus azonban, aki itt megjelent Juhász Péter személyében, nem azonos azzal a Juhász Péterrel, akit én megismertem, Olvassák el a kommenteket, az még Juhász Péter írásánál is borzasztóbb. Jó reggelt! Jó reggelt. hát ettől, ettől azért még valószínűsített, hogy a Rogára szétlopta az ötödik kérletet. Igen, de a kettőnek nincs egymáshoz semmi köze, ugye? Mm. Ez pontosan az a hozzáállás, amiről tegnap beszéltem az Elsimon Lászlóval való beszélgetés után. Készítettem bele egy beszélgetést. Önök eldöntették, hogy kinek volt igaza. Ha ezek után azt várták tőlem, hogy a falhoz csapom elsimolászt, az nem én vagyok. A Netán ön így akarja rögzíteni Rogán Antal, szíve joga. A fénykép a cukrazdában azonban nem erről szól. Hozzátéve, hogy Rogán Antal szétlopta az országot, ahhoz azért egy jogerős bírósági ítéletet szeretnék kérni. Jó reggat. Jó reggat mindenhol, kamerák vannak mindenki. Júhász együtt Péter kifentélegeztető géppel támadott a Bécsi szukrázdában süteményező Rogán családra. Egyetlen Pitián el fal melléki FB Postban az ellenzék nyomora. Júhász Péter. Mert megérdemled, amíg a Questorvezér előzetes letartóztatásáról tárgyalt a bíróság a Fidesz frakcióvezetője Bécsben urizált. Vasárnap lévén már nem lehet Magyarországon vásárolni, hát ki kell ugrani Bécsbe. És ha már megpihen a keményen dolgozó kisember a shoppingolás után, hát hol máshol tegye, mint a bécsi első található szegény óberla cukrászdában. Itt egy Szeles 1000-1500 forintnyi pénzből már meg is van. Tehát egy család egy délutáni kávézgatásért ott tudja hagyni a havisegére kapott pénze felét, de van, amit nem lehet pénzért megvenni, Másra, ott az adófizetők pénze. Innen üzenem Juhász Péternek, hogy ezért az írásért nem lehet elnézést kérni. Ez egy förtelem. Ez a demagógiának olyan csimbora szója, amelyet Juhász Pétert nem öt hónapra kéne eltiltani, hanem örökre. Egy ilyen írást az ember megír, majd nem teszi ki a Facebookra. Ha kiteszi lelke rajta... Vállalja a következményeket, és ha Szíri ír egy ö, írást erről, akkor ezt követően nem jeleníti meg magát emberharcú politikusként, mert akkor még egyszer felköp és még egyszer aláll. Folytatom Szíri írását. Egyetlen Piti Ánert FB poszban az ellenzék nyomara. Illet még Rogánt is rokon szembesíteni. Azt gondolom, aki politikusnak megy, az ne Azt is gondolom, hogy aki a lánykéréstől a gyermek első lépéség mindenhova odahívja a blik fotósát, és éppen csak nem tűz a GoPro-t, a nászésztakárának főleg nem jár a magánélet. Szóval nem önmagában azzal van baj, hogy Juhász Péter belvárosi politikus kiposztolt egy paparazzi fotót a Bécsi cukrászdában sütőző Rogán családról, hanem azzal, hogy micsoda egymillió kiló tonnás arany lélegeztetőgépekkel és éhező terhes anyákkal díszített demagógia bombát volt képes le dobni mellé. Szinte Simon Gábor az ésségmeneten könyörög érettünk. Nem akarok nagy szavakat használni, de ezt a Demokratikus Koalíció Facebook mestere is megirigyelte volna. Itt jön egy vers, amit nem olvasok fel. Most tényleg az a helyzet, hogy a magyar ellenzék KB egyetlen potenciális tagja az ügyző kivitelként, igen aktív, rendes politikusként viselkedő akciózó és leleplező juhász azon rugózik, hogy Rogán Antal elvitte bézsbe cukrázába a gyerekeit és 3-4 erős süteményeket vett. Juhászak, aki egyetlenként a kollégái közül valódi releváns erősen ügyeket leplezett le, eddig belátta hogy a siker útja nem ez, hanem a legsötésebb proli irítség felkorbácsolása, a legleprább Facebook gyurcsányizmus. Nincsenek persze rokokó illúzióim a magyar választópolgárokról, de abban majdnem biztos vagyok, hogy egy morálisan romlott rezsimet kizárólag a legköcsögebb kommentelő, undorító nyálkás irítségére alapozva azért nem lehet kiseprűzni. Ha pedig Juház komolyan gondol, és mostantól azok ellen akar hangulatot kelteni, úgy általában, akik megengedhetik maguknak, hogy hétvégére kimenjenek Bécsbe, és a gyerekükkel a cukrászdába, akkor kezdjen kampányolni például ellenem is. Most pedig megnézem azt, hogy hol szerepel az, amiben Rogán Antalt kritizálja, és azért köszönetet mond Juhász Péter, mert egyébként a Szilvi Lászlóval volatkozó kritikámnak a maradék részét is kénytelen vagyok visszavonni. Nem találom ezt a részt. Tűnik az, hogy Juhász, aki egyetlenként a kollégái közül valódi levás erősen korrupciógyanis ügyeket leplezett le, eddig belátta, itt Szili László mérhetetlen eleganciával nem említi Rogán Antal nevét. Fontos, hogy a téma ismerete befolyásolja a műsorvezetőt. Szili László megdicsérve, Kosuddi. di, Juhász Péter leléptetve, az öt hónappal jól járt, húzza meg magát, amíg lehet. Isen lov with herself. She likes the dark. 353, 94, 51. Sűrű napok várnak ránk nagy pénteken és valószínűleg interjúk sorozata. a holnap is jövőhéten szerdán Gujász után Kubatov Gábor, de minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, Vadas Tavás bármikor bedobhatja, a csalószki bármikor beleszerethet egy nőbe, mint ahogy én is bármely pillanatban azt mondhatom, hogy nekem ebből elegem van. Most persze még nem a holál Az remélhetőleg Johnny Mitchellre se vár. 353,94,51, figyelek, a van mire. Ha gondolja, Hongával egy újabb telefon megjelenhet és megpróbálhatja megvédeni Juhászpétert. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nem mentesíti Juhász, de Rogánnak a feszterügybe tett Én ezt értem, de nem tartozik ide. Jól beszélek! <Szorítan> Tudják, van az a lézerkés, amit feltalált egy magyar sebész, amelyben csak a rákos sejteket távolítják el a magyar... Magyarország védke, hogy ezt a sebészkést, ezt a szemmel is adták szabadalomként Amerikába. És nem itt van, üteszembe a kórházak adóssága. De az a kés, amit én használok, abban most nem fér bele Rogán Antal megnyilvánulása a én most csak a rákos sejteket távolítom el. Jureget. A horngábor a szébetű ugyanolyan korrup, mint a rogás. Na tessék. Nem szívesen lennék a kezében. Darab darab. Ki adta intézkodet. Darab darab. Jó reggelt, Jó reggelt kóbor interjú. Nekem nincs időm arra, aminek önöknek van. Öt meg öt, az mennyi? Hát, ha most, ha jobban belegondolok, nem, az tíz. Keressem magának egy másik rádió műsort. De szerintem az agyát már nem fogja tudni kicserélni. Szerintem a Rogán Bécsit irándulásával van nem, nem az volt a probléma, hogy ők elmentek cukrászlába, és 5 eurós süteményt fogyasztottak, hanem hogy mindezt vasárnap tették, és van. Valószínűleg... ennél fiat a módon nem tudok eljárni. Olvassák el a kommentárt, és akkor néhány hallgató magára ismerhet, és már nem fog betelefonálni. És még egyszer, az, hogy önök demagógok, ahonnak semmi köze nincs a Fideszhez. Demagóg mondja demagógnak, hogy Gyulcságy Ferenc. Jó legett. Haló? hát... Igen. Jó itt csak az érdemleges telefonok beleértve, hogy belesejtem az érdemlegességet abba a valakit adog de a rossz indulatot és a demagógiát kilométerekről felismerem és csak azért engedem adott esetben közel önöközt hogy azért önök is megérezzék annak a szagát és megundorodjanak tőle Ilyen telefonból egy délelőtt elég egy. Jó reggelt! Jó reggelt, Szavazás nem lehet. Nem. Elnézést, önhöz nincs közel egy játék volt, hogy lemenne és vásárolna magának valami. Kinevet okosan, vagy gazdák, hogy okosa, vagy valamit. A hangjáról megismerem. Egy unatkozó valaki, aki azt gondolja, hogy attól mert unatkozik, betelefonálhat ebben a műsorban, és ennek igaza van, betelefonálhat. De több sót nem nyal meg. Én nem unaló műzőként ülök itt. Tudják, hányszor sajnálom a hét és fél 8 közötti részt, amikor önök nem mesélnek, én pedig tényleg arra várok, hogy meséljék el, hogy mi foglalkoztatja önöket. Aztán kinyitom a pofámat, és annak kapcsán önök hirtelen rájönnek arra, hogy üres az életük, ahhoz ne engem hívjanak játszótársként. Ki adta intézkedet? Egy ilyen írás miatt nem lehet elnézést kérni. Siri Lászlónak függetlenül, hogy egy olyan nyelven ír, de már volt Szoász Daniel kapcsán, tökéletesen igaza van. És ezt megköszönni Juhász Péter részéről, hogy kommentár nélkül adja le Sziri László. Ki nem állhatom de előtte ezügyben úgy emelem le a kalapom, ahogy csak létezik. Ahogy apukám mondaná, Tanítani lehet az eljárás módját. Kosodi. Olvassák el a kommenteket. Megláthatják benne Magyarország borzalmas lakosságát. Szabó Iván után szabadom. Pedig ne keressék az elkövetkezendő hetekben, hónapokban. Szóloka ismét feltűnök. Elküldted? Létszöves külddel. A... Hm? Ja, köszönöm. Az RTL klubbos uh, Maty Dezső megnyilvánulásról csak annyit, hogy Szabó Tündének, akit egyébként a Magyar Nemzet azt a titulust ragasztotta, hogy Maty Dezső titkárnője, sikerült úgy három gyereket odaadnia, ahogy egyébként Szabó Tündének soha büdös életben nem volt három gyereke Maty Dezsőtől, de ez zavarja a fókuszt és zavarja Kolosi Pétert, vagy azt, aki egyébként felel azért, Tudom, csak az nem bosszlik meg, aki nem dolgozik. Jó reggelt. De kell, Jó reggat. Egy az egyben a kommentelők, nem is p betűsek. Csupa kiadják intézkedett hívő. Akik elvitatják Rogán Antartól, adnak a jogát, hogy vasárnap cukrás tegyen 4 euróért. Szegény politikailag inkorrekt hazám. Jó reggyszer. A Hón Gábornak mi nem rakta le Leraktam. Nem tudom, és szrevettel. Leraktam. Mondom, leraktam. Viszont halásra. Nem jött be. Fater. Ezért szedjék össze az elejüket, ha ma fogást akarnak rajtam találni. De még úgy járnak, mint a Petránya Brixel. mondaná az euró 299 70, 80, 90 Most jó? Tegnap is bemondtam, akkor nem én nem telefonált. Hó volt tegnap? Nyulam, és a dollár nem érdekli? És a japá ilyen? És ha egyébként alacsony az euró ára, akkor minden minden F apostrof A nyúlam. Hol tartja magát az eszét? Nem, hol tartja magát az esze? Bocsánat. Ki adta intézkedet? Nem fogok elnézést kérni azért, hogyha én vagyok az önök jobbikénye. Nem politikai értelemben. Nem kell szeretni. 353-9451 Minden nap kísérleti műsor Minden utolsó adás Tévedtem 299 14. Lassan 298 lesz Drone Péter holnap lesz 9 óra 5 perckor. 3.53, 94, 51. Ürítsenek, majd élehúzom önök fejét. Papírt is adok. Nézzenek szembe a tényel, tavasz van, feltámadás. Kár, hogy anyám nem éltem meg. Sajnálom. 3 53 94, először ezen a héten a következő héten és még egy héten Navracsis Tibor nem jövő héten Szerdán minden nap kísérletű műsor, minden nap utolsó adás Kubatov Gábor óvatal tesek Viszontalásul. Ki adta intézkedett? Szóltam most mit Nem mindenhoz a Viktor -től. Azért tök jó annak, akinek a Viktor mindig kéznél van. Jó reggelt! Jó reggelt! Csak egy kérdés lenne nekem, hogyha minden. Olyan politikus, aki demagóg megjött, és tett, szerünk, akkor nem lesz a alanyás jövőjében. Nem aggódom. Ön se. Viszont halásra. Tudja, demagógia és demagógia között van különbség. És ez egy hosszú demagógia. Két írás, és közt egy harmadik. Ha ő nem tudja megkülönböztetni ezt a hétköznapi demagógiától, akkor korát meghazudtól a még nagyon fiatal. 353 94, 51 másodszor. Előbb győzzék meg magukat arról, hogy komolyan gondolják és csak utána telefonáljanak. Turtoszki Sándor után szabadon Csaba Laci, okos lesz, és ha nem, nyugodtan levetik a kezüket, nem fogok megharagudni érte. 53 93, 94 es senki többet. Senki többet? Senki többet. Ürzők, vigyázzatok a strázsán. Csillogszórok az éjszakán, Szent János bogalak a kertben. Emlékek elmúlt nyarakon Florence-nyalás összekeverte, Búcsúszható őszi emlékei a hajnali párás díszkócos táncitermen. Történt szépek, éltek és voltak, kik meg nem hallatnak soha. Őrzött elevenek is voltak, szívek távoli musolja reáltok néz, aggódva, árván. Őrzők,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 És a csillagszóló éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szétbeszőt hitét. S akik még vagytok, őrzőn árván! Őrzők, vigyázzatok a strázsát! <Szorítás> És most, közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János. Jüreged? Mi a helyzet, milyen itt van? Most itt a nap, szívemben nyár. Hány fokos nyár? Hát euh, még nem, nem dugtam még ki az orromat, azért még nem tudom. Pálya szíved Barcelonáért? E, hát, igen, az Barcelona azért, az egy nagyon gondoló város. Igen. Budapest után mi a? ha jön bármi is? Hát bár azt kell mondjam, hogy én nagyon régen voltam olaszországban, emlékszem, hogy bármilyen olasz kisvárosba mentem, egy kis faluba is akár olyan dolgokat láttam, és úgy éreztem magam, hogy hát igen, itt kell élni. De hát ez régen volt. Egy olyan pali te. vagy, aki egyébként akkor ott leül, és akkor olvas? Nem, nem, nem. Mászik egész oh, nap? Igen, igen. Tehát én nem az vagyok, aki a könyvvel a kezébe végig másza az összes turisztikai látható. Nem azt mondom, mert van nálad egy, egy szép irodalmi könyv, azt olvasod. Nem, nem, nem. Nem, nem, hát előfordul, ezt nem mondom, hogy nincs nálam soha, mert most már egyre ritkában könyvön és egyre többet sajnos tabletten olvasok, de, de az az igazság, hogy ha ott vagyok, akkor igyekszem, részévé válni annak a világnak, amelyben vagyok. Egyébként elfejtettem még mondani, Berlin azért az egy, az egy nagyon, nagyon vonzó város. De másképpen vonzó, mint a többiek. Nyilvánvaló, hogy 120 évig élsz, ezt a hompola, nem mondanám, akkor megharagudna rám. A hátrálebbé években hova kéne még elmenni, ahol nem voltál? dél amerika Hova? Minden. Mint arra tudod, aki egy biciklével végigját a dél A Mostani fizikai állapotod egy milyen biciklitúrát tenne lehető? A fizikai állapotom lehető, hogy a pszichikai nem ten. Én biciklizni akkor se szeret, vagy motorbiciklizni <gül> akkor se szerettem, amikor Ifjú voltam és bohó. Mert a komotorbicik listál? Mert a komotorbicél? Hát előfordul, hogy valaki mögé odaültem, és nagyon rosszul éreztem magam. És hogy maradt ki Dél-Amerika? Hát mondjuk nem olyan nagy kuncnál az én életmódom mellett, hogy kimarad valami, mert... mert... Ez, ez egyik oka például az, hogy egyik gyereket se költözött oda. Ha bármelyik oda költözött volna, most sokkal jobb lenne a helyzet. Ez igaz. Bár azt kell mondjam, hogy az Egyesült Államokban él a, a kisebbik fiam, és hosszú-hosszú évek óta és egyetlen egyszer látogattam meg. De te meg is, hát, ha meglátogattad? Meglátogattam, ez kétségtelen. De azt akarom mondani, hogy Azért az, az a lét, ami állandó tudósító jelent, tehát azt jelenti, hogy egy országban élsz ö, évekig, hosszú évekig, és benne élsz abban a világban. Az mondjuk azt lehetővé teszi, hogy ott a környéken utazgass. Tehát amikor Kínában éltem, akkor nyilván meglátogattam Burmát, Kambodzsát, ö, tehát meg magát Kínát, Kínában, is ugye rengeteg hely van Pekingen kívül. Ö, de az, az nincs benne, hogy, hogy akkor onnan átmenjek ö, Afrikában mondjuk, mert, mert az, az amikor én Ugandában voltam, és megmásztam a Ruvenzorit, akkor ott folytattam egy beszélgetést arról, de lehetséges, hogy valami statisztika kapcsán jött elő, hogy tudod-e azt, hát ezek nagyon régi adatok, én azóta nem néztem meg, akkor is csak szembe jöttek velem, tehát nem néztem akkor se utána, hogy melyek azok a nemzetek, amelynek a tagjai leginkább fogják magukat, és ilyen vadregényes kirándulásra ragadtatják magukat. Tehát nem most a turizmusról beszélek, hanem akik a vadvízi evezéstől, a kalantúrán át, de nem extrém mértékig, de túl a velencei város látogatásom. Nem tudom, Új-Zéland. Jól, nagyon, nagyon, teli találat, teli találat. Tényleg? Tényleg? Miből adódik Hít ez gát? Ez azért van, én nekem voltak Új-Zéland ismerősem, Pekingbe együtt dolgoztam a, a kínai rádiónál, és az, akkor föltűn nekem, hogy például az új-zélandi fiatalok, diákok az egyetem után, ö, sokan az egyetem előtt is, minimum egy évre elmennek, hát inkább persze Angliába, vagy az angol, volt angol gyarmatok valamelyikére, de mindenképpen belemennek a világba, és addig nem is mennek vissza. Hát nyilván azért, mert amikor aztán ott vannak Új-Zélandon, az, az egy eléggé bezárt, szűk, és hát valószínűleg akár. Új-Zélandon voltál? Nem, nem. De ö, az föltűnt, hogy, hogy ezek az újzélandi fiatalok ott mászkáltak a körbekaripávilág, és kérdeztem, hogy most tulajdonképpen miért is mennek, és úgy néztek rám, hogy hát mi újzélandiak, amikor ennyi idősek vagyunk, akkor nekiválunk a világnak. Hát, ez rendben is van egyébként. De ez találat volt. Jól állnak még a svédek, egyáltalán az északiak jól járnak, a norvégok is jól állnak, az angolok is jól állnak, az ausztrálok is jól állnak. Jó, hát azért emlékezz vissza, amikor valamikor régen, nem, nem is olyan nagyon régen, még ugye Kassák is, aki azért mégis a múlt sázatban jött, a, ő is megcsinálta ezt az inasoknak, ahhoz, hogy, hogy mesterek legyenek. De jól beszélsz, akikről én beszélek, azok nem extremitásokban, de, túl, de ne, nem azon a módon léteztek, mint amit most leírsz. Az egy teljesen leír, érthető dolog, amiről beszélsz, de amiről én beszélek, az egy ezen túlmutató, vagy másféle, másféle irányba mutató dolog. Világos, ez, ez így van. Hát egyrészt gazdagok megengedhetik hát, tehát megengedhetik magunknak, hogy egy évet egyszerűen ellőtjögjenek, nem kell, ettől nem lesz se a jövőjük, se a lakásuk, se nem tudom, miünk nem kerül veszélyre. Másrészt meg másképp szocializálódtak. Köszönöm, de talán te mesélted, vagy te is mesélted, hogy a lányaid, vagy valamelyik lányod, vagy hogy egyáltalán németeknél, hogy, ti, hogy harmadik után, vagy 17 évesen elmennek egy évre külföldre, és egyáltalán nem probléma, hogy a negyediket, vagy az utolsó évet egy év kihagyással, amely egyébként nem kihagyás, hanem egy más környezetben való 12 hónapos eltöltéssel folytatják. Így van, de ez az is hozzá tartozik, az is hozzá, hogy ez az iskola ösztönzi, tehát Igen. lehetővé tetsz, sőt ösztönzi, tehát ez egy kicsit úgy kell fölfogni, hogy az oktatás része. Tehát abból indulnak ki, hogy, hogy egy, egy diák, aki egy fél évet külföldön tölt, az gyakorlatilag a tananyagban, és a tananyagban persze akkor aztán definiálni kell, hogy az mi, de mindenképpen arban, amire fölkészítik az életre, abban ő előre halad. Egyébként, aki nem fél évre megy, az is, az magától értetődik, egy német diák valahova külföldre elmegy, ö, hát legalább pár hétre, ö, és akkor lakik idegen családoknál. Hát ezek az szerencsétlen most lezuhant ö, német osztály, és ugye két osztály tanuló is ö, Spanyolországban nyelvet tanultak, de ez egy teljesen normális dolog. Elmentek. Ö, fogadó vendégszülőknél, vendégcsaládoknál voltak, és ugyanígy náluk is vendégként lesz. Jó, hát ha erre felé haladtunk, ne? hadd kérdezzem már meg tőled, különös tekintettel a tegnapi hírekre, hogy a minden nap van egy fekete doboz, amit kinyitnak, és amiből új információk esnek ki, és egyre inkább e, az ember azt érzékeli, természetesen outsiderként, és fenntartja a feltételes módot, meg a tévedés jogát, hogy azért a Lufthansa. E, úgy tűnik, hogy azért nem az elmarasztalhatatlan kategóriába tartozik. Abban a kultúrában, hogy létezik, hogy eddig még senki nem mondta azt, hogy lemond? Hogy föláll és kérdés, és ezt ebben fejezik ki? Hát egyrészt, egyrészt nem zárult le a vizsgálatszal. Azért, azért azt tegyük hozzá, hogy, hogy a kett, dolgot ketté kell választani. Ez egyik a konkrét ügy. Tehát itt azért az történt, hogy amennyire én látom, akármi az igazság, a francia ügyészek, vagy a francia ügyész, akkor mondott megfelebeszedetlennek tűnő vagy, és végleges következtetéseket, amikor erre még hát igazából nem volt százszázalékos biztonsága lehetősége, és most ha zárjára meg, ezt a franciák már majdnem minden esetben, amikor egy Airbusról van szó, ezt eljátszák, nem tudom, emlékszel, amikor lezuhant az a francia gép, amely Jó de Janeiro-ba szállt föl és a tengerbe le lezuhant. Akkor is rögtön azt mondták, hogy pilótaiba, pilótai, aztán kiderült, hogy mégse. Tehát ők, hogy mondjam, a reflexből és... Jö, de ahogy én látva, a német sajtó egyelőre ennek nem mond nagyon ellent. Nem, nem, nem. Na, azt akar mondani, hogy ez az egyik... Azért megjelennek hangok, hogy, hogy azért ez, ez, ez, ez így nem nincs teljesen, hogy mondjam, a a szolgálti szabályzat szerint de ez a dolog egyik része. A dolog másik része, hogy azért én nem vagyok repülési szakértő, meg, meg nem vagyok ilyen közszolgálti szakértőse, de azért azt látni kell, hogy vannak dolgok, amelyek, amelyekre, hát most nem azt mondom, hogy nem lehet fölkészülni, de amelyek szinte törvényszerűen úgy jönnek elő, hogy csak akkor derülnek ki, hogy ebből baj van, amikor tényleg baj van belőle. Amikor hozzák azokat a szabályokat, hogy ő, hogyan kell lezárni a, a pilótafűnk ajtaját, akkor, akkor ugye a terrorizmusra gondolnak. Az, hogy, hogy ezzel, ezzel a szabályzással egy, egy újabb másik biztonsági részt nyitnak, egy, egy, egyébként nagyon valószínűtlen hát fenyegetettség, fenyegetéssel szemben, ezt ez, ez nehéz fölmérni, ez akkor derül ki, amikor megtörténik, nem akarok én senkit védeni, és a másik pedig, itt, itt van az orvosi, az orvosi vizsgálatoknak a lehetősége. Van tényleg egyszer az orvosi titoktartás, ezen, ezen azt hiszem tényleg ez pont olyan, mint a, mint a gyónási titok, ugye ebbe ebben, ha ez nem jutunk hozzá, mert, akkor, mert akkor, a, akkor kinyitunk egy nagyon veszélyes ajtót. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy, hogy adott esetben ez az orvos egy olyan információhoz jutott, ami emberek életére hatással lehet. Én például ezt el tudom képzelni, hogy a jövőben az lesz, hogyha bármilyen mondjuk egy pilótának egészségügyi problémával fordul bármilyen orvos, és az illető orvos tudja, hogy a pilóta, mert az nem biztos egyébként, hogy tudja, de tételezik, hogy tudja, akkor eznek az orvosnak Kötelessége nem a légitársasághoz, mert az, az túlzás lenne, de a légitársaság kijelölt orvosához fordulnia, és akkor ez a kijelölt orvos aztán eldöntheti. Jó, de azért ö, annélkül, hogy ebben szakember lennék, azért annyit már összeolvastam, hogy azért volt ennek az illetőnek annyi problémája, mentális és egyéb problémája, hogy arról akár az orvosi titoktartás megsértése nélkül is értesülhetett volna a Lufthansa. Igen, de most mondok valamit. Ö, nagyon sok ember depressziós. Tehát ez, ez nem, ez... És, és ebből ennek töredéke lehet Én ezt értem, de más dolog, ha te vagy depressziós, és más dolog, hogyha egy miniszterelnök... Nem lehet. ...vagy más dolog, ha egy pilóta. Azért a kockázati tényező más. Ez igaz, de jó, én nem kárhoztatok senkit se, de van bennem egy olyan érzés, hogy tehát én bennem az, ami, amilyen kép él Németországról, és arról, ahogy leírják, ahogy nagy személyes tapasztalatom nincs, abban nem fér bele az, hogy megvárják a vizsgálat végét ennyi terhelő adat mellett. Nem, ez nehéz. Úgy most Tudom. Most egy egész más példát. Indira Gandhi saját testőre gyilkolta meg. Na most... Föl lehet erre készülni? Igen, de, de szóval ezek ilyen csiki-csukik. Hát ki az, aki egy... De most nem arról beszélek, hogy ilyen előfordulhat. Én azt mondom, hogy valamilyen módon, túlmenően azon, hogy már nem tudom hány millió eurót félretette kártalanításra, vagy kártérítésre, ezzel párhuzamosan valaki azt mondja, nem tudom, ez, ennek van egy ilyen, egy ilyen hagyománya, tehát hogy az ember feketébe öltözik a temetéseken, itt pedig akkor is lemond, hogy egyébként neki személy szerint nincs hozzá köze, de felelősséget vállal valamiért, amilyen ilyen konglomerátumot vezetett, független attól, hogy ő az 500 nem tehet arról, hogy ez történt a francia de, alpokban. De azért egy láncszem nem maradjon ki. Ha egyértelműen kiderül, hogy ö, Egyértelműen kiderül az, hogy, hogy itt biztonsági ö, ö, szempontból fontos információt valaki ö, nem vett figyelembe, nem nézte. Nem, az, most azt, ha ne, aki nem tudja, most ez, ez, egy, ez hülyé hangzik, de ha, ha, én, ha én nem tudom, hogy, hogy ö, te mire készülsz és megteszed, akkor az ellen nem, nem lehet védekezni. A Lufthansa ez egy milyen cég? Vóftaló jelek. A... Jó, az mesélsz, a lufthansa az az egy tisztán piaci cég, van benne Németország, milyen erős, mekkora? Hú, nem tudom, nem lennék meglepve, hogy, hogy van benne állami, biztos, nagy valószínűséggel van benne. Tehát, de lehet, hogy ugye a németeknél az állami, az, az, az nem azt jelenti, mint nálunk, mert állami. Az... A Lufthansa körülbelül hány éves lehet? Pessék? Hány éve a Lufthansa? Az a, a, szerintem a, a 20-as, 30-ig de De a, a Germanwings az, az nem. Csak azt akarom mondani, hogy Németországban az, az állami, az lehet, lehet az is, hogy, hogy tartományi. Az is, az is egy állami szint. Tehát van, van olyan, hogy, hogy azt mondják, hogy ennek, ez a cég nagy az állami rész, de és kiderül, hogy az állam az a tartomány. Tehát a tartományi Tehát ott, ott másképp ez olyan, mint azt mondanák, hogy állami. De kiderül, hogy a, a megyei csak, ami hát azért nem Jó, úgy. Jó olvasol a német sajtót, te mit tapasztalsz? Milyen hangok vannak benne? Mind, mindenfajta hangok vannak elemek. Mi az, amiben megegyeznek? Mi az, amit le, mi, mi az, amit leginkább felvetnek? Mi az, amit a legtöbben keresnek, kutatnak, találnak, vagy sem? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Igen, hát ne, most ez a legtöbben, tehát egyelőre, egyelőre tájleírás folyik, tehát... Nem Lehet azt tudni, hogy ki az az egy vagy két személy, akit kihoztak abból a házból? Most elkezdtük? Nelyik elkezd? ház? Hát amiben lakotta a pilóta. Aból kihoztak két embert. Le is takarták őket, majd beültették őket egy elsötített autóba. De ez, ez valószínűleg a nyomozásnak egy, egy, egy valamilyen lista, valamilyen előírt protokollista alapján történt. Tehát nem azért történt, mert ők, hanem az van hogy, ki van, hogy ki kell kérdezni ezt azt almaszt, és ezek voltak az ezt az almazott. Mindent ilyenkor a németek nagyon módszeresen járnak el. Én nem tartom kizártnak, hogy felelőst fognak találni. Én azért azt nem tartom egy... egy rossz módszernek, hogy akkor, amikor világos valakinek a politikai vagy, vagy közvetlen büttetőgi felelőssége, akkor azonnal és akkor tényleg nincs mese. És azonnal le kell mondani, és, és, és azonnal felelős találnak. Itt egyenlőre, tehát az, az első reakció mindenütt a sajtóban is, meg a politikában is, a, a totális megrökönyödés megdöbbenés is. Tehát ezzel senki se számolt. Na most miután ezzel senki se számolt, ezért ez a, ugye megmondtam tény effektus, ez, ez nem lépett be. Mert ugye az szokott lenni, hogy, hogy ilyenkor azért kell valakinek lemondani, mert jelentkezik valaki, aki azt mondja, hogy kérem szépen én már 1925, március 4-én megmondtam. Igen. Írtam egy levelet, és rám nem ragadt. Ha most nézzük a szabályokat független attól, hogy Solyom László nem tette be a lábát Amerikába, azért, mert ott olyanok a szabályok. A 9-11 után behozott biztonsági intézkedések úgy tűnik, hogy Amerikában beváltották a hozzáfűzött reményeket? Erre azért nehéz válaszolni, mert nem lehet tudni, ha valami nem következik. Persze, ebben igazad van akkor nehéz kideríteni. Engem mindig erről mindig az orosz titkosszolgálat jelentései szoktak ez eszembe jutni. Minden évben kiad, hogy, hogy ebben az évben 621 terrorcselekményt hírsítottunk meg. Mindig megkérdezem, hogy miért nem 622-t? Mert hát végül is ami nem, ami nem valósult meg, hát azt, azt nehéz bizonyítani. Biztos vannak meg elképzelhető olyan módszert, amelynek alapján ezt ki lehet számítani, de ezt nem lehet tudni, az biztos, hogy ma már nyilvánvalóan ezt a fajta terror, tehát hogy, hogy, hogy egyszer elfoglalok öt gépet, és, és, és neki megyek az állam szimbolikus ö, építményeinek, és, és lerombolom őket, ezt Ma már képes terrorista szervezet nem tűzi maga elé, mert ezt a kártyát egyszer kiúzták, el. Ami, ami a mostani történetet illeti, a német lapok, vagy azok a lapok, amiket te olvasol, azok mennyire indulatosak, mert én azt tapasztaltam, amit én láttam, hogy meglepően visszafogottak. Igen, így van, így van. Ez azért van, mert, mert ilyenkor most túl a, a hogy mondjam, a nemzeti karakteren, hát mint amit az előbb is mondtam, hogy mindenkit annyira megdöbbentett a dolog, hogy senki se jön elő az, hogy az én már én már megmondtam effektus. Tehát erre azért szükség van. Ha van egy ellenzék, amelyik állandóan ö, ö, noszogatja a kormányt, vagy, vagy noszogatja a nem tudom milyen hivatalt, hogy tegye ezt, azt, hamas és az a hivatal nem teszi, és utána van egy ehhez hasonló botrány, még akkor is, hogyha ez, ez csak közvetve függ ezzel össze, akkor lehet azt mondani, hogy lám, megmondtam, tessék lemondani. Nem volt ilyen, erre, erre, erre senki nem készült igazán föl, és még egy, azt is látni kell, hogy most én ugye elgondoltam, most tételezünk, most rögtön meghozták ezt a döntést, hogy mindig minimum két embernek bent kell lenni a kabinba. Most és akkor mi van? Hát most nem akarok tippeket adni, hát akkor először a kapitányt vágom fejbe, és csak aztán megyek neki a hegyfalnak. Tehát jó, biztos, hogy... Borzasztó most... lehetett az, amit a kapitány megélhetett fejszével a kezében. Igen. Beleért, vagy ki, ki tudja, hogy hanyadik kísérlet ez, mert hogyha az illetőnek nem kellett volna pisilnie, vagy ki tudja mi, akkor ez nem következett volna be. Na most ezt valahol olvastam, hogy ez a fejszés ez Pontosan tudta, hogy kivitelezhetetlen. Tehát olyan a fejsz és olyan az ajtó, ez, ez, ez lehetetlen. Jó, egyikünk se kerüljön olyan szituációba, az ember megpróbálja lehetetlen. Igen, hát De lehet, hogy mit, le, mit, mit élhet meg egy utas, aki azt látja, hogy egy egyenruhás ember fejszével, mondjuk nagyon hosszú ideig ennek a látványnak nem lehetett tanulni, borzasztó lett. Mérhetetlen dü van bennem a fiatal ember iránt, aki ezt előidézte. Ahányszor a híreket meghallom, elkezdek káromkodni, automatikusan ilyen nem fordult elő velem, talán sohasem. Jó, én, én, én nekem meg az jutott eszembe, hogy amikor ö, 1999. szeptember, vagy Október. Szóval valami szeptember-október fordulán kimentem New Yorkba, hogy helyettesítsem a barát Jóskát, aki akkor szabadságon volt otthon, mint a rádió tudósítója. Megérkeztem a Jetleggel, és gondolkoztam, hogy már most lefekszem, és jóta alszom, És nem feküdtem le, és nem aludtam egy jót, mert arra, arra érkeztem oda, hogy az egyiptomi légitársaság pilótája ugyanezt megcsinálta, csak ő nem egy hegyfalnak, hanem a tengerbe vitte a gépet 200 valány tehát azért azt kell mondjam, hogy ilyen már volt. Attól még bennem lehet egy Persze Persze, én csak azt akarom mondani, hogy ugyan, igen, az Európa, ez Európa, mi arra gondolunk, hogy, hogy hát az arabok. Meg nem, nem gondol, más. megmondom neked őszintén, hogy nem, tehát nem tudom megmondani, hogyha Dél-Amerikában történt volna, hogy ugyanezt éltem volna meg, minden egyes alkalommal, amikor hallom, magamban valami, vagy hangosan valami kommentárt fűzök hozzá. Vagy olyan igazság, figyelj, az élet tele van igazságtalansággal, is, ahogy öregszem, rájövök, hogy ezeknek a száma csak gyarapodni fog, de az az igazságtalanság, ami megtörtént azzal a 149 emberrel, arra nem találok szavakat. Vagy csak olyan szavakat Igen. találok, amelyek nem szalonképesek. Csak ez sajnos, most ez nem akarom semmivel se csökkenteni ennek az igazságtalanságnak a súlyát, csak ez sajnos minden nap megtörténik. Nigériában, Maliban, Szíriában, Irakban, Afganisztánban. Egy csomó más, teljesen más. Ebben neked teljesen igazad van, de ez egy olyan körülhatárolt történet, ami képszerűen előttem van. Amit te most leírtál, az nincs előttem képszerűen. És nem azért, mert tájékozatlan vagyok, hanem azért, mert az ottani történések azok egészen más jellegűek. Természetesen, amikor Jemenben meghal 130 ember, mert felrobantanak egy bombát egy, egy, egy, egy, egy mecsetben, az is eszembe juthatna, hiszen lehet, hogy én abban a mecsetben voltam. Én annak idekor amikor voltam Jemenben, akkor, akkor ennek a szagát lehetett érezni, mert hogy Jemenben egyébként permanens polgárháború van, abból adódóan, amilyen törzsi társadalomot van. Az egy másik kérdés, hogy ezt a törzsi társadalmat még mi mindenre lehet felhasználni. Ha elmentél Dél-Amerikába, akkor menj el Jemenbe. Én szebb országot nem láttam az életemben, mint Jemen. Jó, de akkor visszatérve a, a másik nem hát én, mikor 2004-ben kimentem Moszkvába tudósítani az első komp rögtön szeptember 1-én azt hiszem valamikor akkor álltam munkába az augusztus végén amikor a Beszláni iskola volt ha az, az, az, az, az szintén nem voltak szabad hát nap... akkor ott van ugye az az komp ha volt vagy az ész Jó, Vagy ott van a Kursk. ott van a Kursk. és Putyi megjegyzése rá. Ez mindig igaz, de... Nem csak így jönnek elő. Persze, csak... Az milyen lehetett? Azoknak aztán esélyük se volt, De sikerült egy olyan tengelati áróba lenniük, amiről a világ azt se tudhatta volna, hogy létezik. Igen, de... de ez, ez mind azt mutatja egyébként, hogy... hogy a tragédiáknak a visszhangja az sajnos, vagy hát. Vagy az apolló. Hát mondjuk nyugodtan sajnos, att, attól is függ, hogy milyen, milyen média körítéssel, milyen média lehetőség van körülötte. Jó, hát nekem erről az egészről most írt, az jutott az eszembe, hogy azt mesélik szakemberek, csak a görög focisták tragédiájáról, akik nem haltak meg, csak megsérültek jutott az eszembe. A Ferihegyi, vagy most már nem tudom, hogy hívják, Liz Ferenc vezető gyorsforgalmi útról, hogy ma már a diplomatákat, ma már a külföldi delegációkat, az M3-asol hozzák, már csak mi magyarok, közemberek, egyszerű emberek közlekedünk ezen a gyorsforgalmi úton, mert nem csak közlekedés biztonságilag, hanem a tájkép miatt is vállalhatatlannak tartják ezt az útvonalat, és egészen más útvonal hozzák be a városba, a delegációkat, már pedig mi magyarok is megérdemelnénk azt, hogy delegációk legyünk. Igen, én is ezen jöttem be tegnap, igen, hát ez így van, ez, ez tényleg felháborító és elképesztő egy olyan országról, amelyik hát mégiscsak valamilyen szinten, de turista országnak szám. Nem, erre, erre nincsenek szavak. Arra kérlek Gábor, hogy ne tedd le a telefon, jó? Igen. Köszönöm szépen, nem is Gáborot hallottak. A...